פרק י"א: "פתח לבנון דלתך, ותאכל אש בארזיך. הלל בראש כי נפל ארז, אשר אדירים שודדו, הלילו אלוני בשן, כי ירד יער הבציר. כל ילילת הרועים, כי שודדה עד דרתם. כל שאגת כפירים,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 והנה אנוכי ממציא את האדם, איש ביד רעהו וביד מלכו, וכתתו את הארץ ולא אציל מידם. וארעה צאן ההרגה, לכן עניי הצאן, ואקח לי שני מקלות. לאחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים, וארעה את הצאן.